В куширі зблиснули, дрібно затріпотіли два карасі, з долоню завбільшки. «Не густо, але й не пусто», – каже старий. «А було ж колись отут і води, і риби, ставочки один за одним, як на блищали. Та поменшало звіра в лісі, птиці в небі, риби у воді, а бджоли під ногою вже й зовсім не знайдеш». Хай прийдемо дитями з хлібом, тоді і за бджоли та ставки візьмемось. Не все зразу, розважливо відповідає Данило. Поки в баби спечуться книші, в діда не стане душі. Оцей же ставочок і силянку ставочків за ним колись я доглядав. Тоді чирята й качки до моїх ніг підпливали, а зараз без пам'яті летять від людини. Зараз птахи до мене тільки у снах підпливають. І чого ми такі немилосердні стали до птиці чи того зайця? Дітям про нього казочки розповідаємо, а самі вибиваємо його в пень. Завтра прийдеш до мене на рибку? Навряд, діду, жнива. Тоді я тобі на поле принесу. Все, у вас немає часу. А от у нас було і часу більше, і нервів менше. Інколи дивишся, таке молоде, таке ще зелене, а в нього і все болить, і те болить, там кривить, а там муляє, ще й нерви мотає собі й комусь. Ми щось про ці нерви і не чули. Ви так говорите, діду, ніби у вас нічого не боліло. Старий задумався, щось згадуючи. Заболіло, боліло, сину, одного разу і в мене. Живота впоперек схопило». «І від чого той біль узявся?» «Панський жеребець ударив копитом, а в нього ж клято копито відерковим було». Данил розсміявся. «Діде, це ви правду кажете, чи вигадуєте?» «Свущу правду. Колись я був здоровий, як люд. А ось тепер осінь заходить у кості, в очі. Вже й нитку не засилю в голку. Літа, літа. Та й знову поволі, статечно, в осьому полотняному, побрів у воду, нагнувся над саком, щось зашепотів йому, чи очерету, чи рибі. М'якою ваговою стежиною Данило вийшов на степову дорогу, і попрямував не в село, а до вітряка, який так гарно вписувався в довколишній світ. Там під гуркіт джорин поскрипування снасті і теплий шерех муки і прихопить його короткий степовий сон. Є ж розкіш у світі, тільки треба розуміти її. А хіба не розкіш, як між крилами вітряка підводиться місяць і знову Вибиваючись із темряви, таємниче оживає, куриться степ. Висячими східцями, які скрипом перелічують кожен крок, Данило підіймається на ганочок, що стоїть під двосхилим дашком, і заходить у вітряк. Від коща обертається старий похилий мельник, чоб його на олохачені джмелі брів, Вуса і навіть зморшки на обличчі присипані пахочим пилком свіжого борошна. Де ж Микола Костянтинович у люди? А люди відпочивають собі, бо коротка нічка Петрівочка. Всіма зморшками посміхається мельник, і вони осипають борошно. І ви оце самі засипаєте, самі мелите. А то ж, це мій час жнива. Старий теплим поглядом обводить мішки, що нічліжанами полягали навкруг мучника. Заночуєш у мене? Заночую, коли не надокучив. Ти не кажи такого, посмутнішав Мельник. Сини мої роз'їхались по морях океанах, і їм уже не до старого вітряка, не до старого батька. Навіть листи лінуються писати. У це б'ють телеграми. А я чогось цих телеграмів досі боюся. Хто знає, що вони можуть принести? Ти ж чув, що мій старшенький аж теплоход водить? Чув Микола Костянтиновичу.